Звучним і дуже приємним баритоном, простягаючи до Левандовська обидві руки. «Шановний пане», – підкреслив він, – «присягаюся Богом, що я вперше в житті промовляю з таким благоговінням це привітання. Дозволь же потиснути твою благородну руку. Я чув сміливу, правдиву і чесну панову мову. В мене серце затремтіло в грудях від подиву і захвату. Я мало не кинувся панові на шию» але придворний звичай та обережність стримали мій запал. «Я дуже радий», – Левандовський стиснув простягнуті сотникові руки і весь почервонів від задоволення. За весь час мого перебування тут – це перше співзвучне слово. Є, щоправда, два-три юнаки, яких ще не зовсім отруїли єзуїти. Вони ніби й співчувають правді, але співчуття їхнє безсили – і незабаром потоне в хвилях розгулу. «Прости, вельможний пане, за пораду», – сказав співрозмовник Левандовського. «Ти наражаєш себе на велику небезпеку». Я помітив, як у тутешнього господаря люто горіли очі, коли він підслуховував. «Раджу панові остерігатися?» «В мене одна думка – втекти. Хоч і шкода рідного гнізда, та що зробиш?» а бути байдужим спостерігачем огидного насильства – тяжко. І підло, – додав насупившись козак, і в очах його спалахнула блискавка. Але тут незручно говорити. За кожним рогом може бути шпиг. А шановний пан такий довірливий і одвертий. Я не хочу зловживати щирістю панської душі і вводити його в оману. Адже я хоч і нобілітований тепер, але не католик, а схизмат, – підкреслив сотник. О, але це мене аж ніяк не бентежить, а ще збільшує прихильність до пана. Я ненавиджу фанатизм, а схизмати не в такій мірі фанатики, як наші. Навіть зовсім не фанатики, пане. Ніколи нам і на думку не спадало силоміць перехрещувати в свою віру татарина, турка. Ми тільки стоїмо за те, щоб нас не перехрещували. Лебонь так, і тут пролягає глибока прірва між нашою шляхтою і козацтвом. І ваші, і наші прагнуть свободи, але ваші шукають її для себе, не позбавляючи свободи інших, а наші хотіли б увесь світ обернути на своїх челядників і рабів, залишивши тільки для себе цю золоту свободу, або краще сказати свавілля. Пане мій, друже мій, даруй сміливість, Палко промовив схвильований співрозмовник. «Коли б сота частина вашого лицарства поділяла твої думки, то ми поєдналися б по-братерському. Але сюди йдуть. Ще, дасть Бог, зустрінемося. Про шановного пана я розпитав і все знаю. А сам я сотник уманської козачої корогви Іван Гонта. Нехай це дружнє єднання католика із схизматом – буде запорукою бажаної братерської любові. І він, притиснувши до своїх широких грудей нового побратима, квапливо зник за поворотом алеї. Вечоріло. Багрець заходу пригасав, змінюючись на ніжніші тони. Які сутінки серпанком лягали на сад. З замку виходили нові групи пишних лицарів і дам, строкаті гуртки, розсипались по галявині і тонули в темних просіках алей. Вихованка господаря Текля, ясна блондинка з лукавими очима й кірпатим носиком, ішла під руку з дочкою Младановича Веронікою, гарненькою Шатенкою. Праворуч, поряд цією парою, йшла якась, видно, багата, манірна панна. Ах, ви помітили, як цей страшний Потоцький Староста Канівський на нас дивився. Я ледве всиділа на місці, він просто пік мене поглядом, а про нього розповідають жахливі речі. То кажуть про простих дівчат, обізвалася Текля. І хоч він і староста, але не насмілиться щось подібне вчинити із значною шляхтянкою. Це неймовірно. «Одначе цей Миколай Потоцький, – зауважила Вероніка, – справді безчинствує і доходить до злочинів. Я сама чула про нього таке, що волосся сторч стає. Він нікого не милує. Якщо треба, він живосилом, а на другий день зашиває жінку в мішок і кидає її з кручі просто в Дніпро».